Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu na falendrojm dhe vetëm pritindim me fjalë kërkojm lavdota dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhamedin alayhi salatu wasallam dhe familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që janë ndjekën këtu rrugën e drejtë në fund të kësaj bote. Ëndërlozem pa të kohën e sot duke lutur Allahun që të lavdona që Ti përkën takime tona të të dhe, wala, të të të të herë, dhe të do të bëkshme për një bëndu një dhe në ahirat Ne përvërdojmë me dhejnë Allah Gjellewalla Me atë që kemi filluar të të tërëtëm me herët Duk e përmendur dhekrin e pejgamberit Alehi Salatu Veseram Dhe tëtë si e përmend të i derguari Alehi Salatu Veseram, Zotin Gjellewalla Dhe kemi pasë rasin që të mësojmë dhe tëtë të se në situatët të ndryshme, të loj-lojshme, i dërguar i Alehi Saratuasam përdorte edhe lutjet të ndryshme. Dhe dhe të bëhet fjallë për një loj, loj-lojshmërije. Një lutje pasachme e kortë hyn, e një tjetër kortë del, e një kortë dveshësh, e një kortë të imbanjo, e një kortë del. E kështë më rrë, dhe dhe të të të situatë e ka edhe lutin e pasachme, lutin e pasachme. Dhe dhe dhe lutin e pasachme. Po po drujm se kjo llojëshmëri në vetën e saj në hapim si vetë, pa kaluar tek ndonjë dua e rradhës. Ne sa Allahu xhallahu ala të ndrozo në, në, në situata të ndryshme çsillëmi, edhe në qofsh në jetën tonë përdëshme. Na ka mësuar lutjet e llojëshme duke mos ngalën në, në as në situatë nga çdo situata, pa na mësuar lutjen atë kjo me kuptues se po gjithë të tira në mundëllonin jetën tonë. Nuk na ka lënë Zoti të mbredhim. Na ka mësuar për çdo gjë të për tëra që ne kemi nevojë. Të sikur që e kemi përmendë vërtetësisht, ajo që na takon ne është që ne të pajisim me dije fillimisht, më atë që Zoti na ka mësuar dhe pastaj të praktikojmë. Kjo është jona, me mësu dhe me zbatu atë që na ka mësuar për ta, Allahu xhallahu ala dhe për të dërguari alayhi salatu wasalam. Por e përzohet se to akongse Çdo situatë kur jeni në gëzim, më shpët. A se kanë uzimca këtu. Si ja bën te pejgamberi sa kur ishte këtu i gëzuar? E si ja bën te kur pikëlloi? E si ja bën te kur i vdesë dikush? E si ja bën te kur lindë dikush? E si ja bën në këtë situatë komsim? Ka, ka dije për këtë çështje? Por duhetini me pyetje me musa. E pastaj të informohet me uzimën e pejgamberit Alei Satusami, mbetet që ta dijk rrugën e e ti si kështë këta Allah Gjallewala hu intu ti uhu teht edhu nëse dhe tëtë i përfidh në mësibet e ti keni me udhzu aje që dhe udhzimin e njeg rrugën e Muhammed a.s. dhe gjithashtë kja lëllëshmëri jep me kuptu dhe tëtë bojarin e kësa i feje të mësën për gjithë shka dhe për shëtë situatë mundsi të riaft për përfitu. Do thot, jo ja po e shënojë që na për çdo lutje që marim, po marr, po ka këtë koment më të veçantë se teatër. Apo kjo lutje, ky dhikr e ka ko këtë koment. Teatri ka pak më shumë komente, sekojni fjalë pak më ndryshshapo. Andaj saër kodi që ka më ndryshshë, ka mësim më tepër për neva, po. Saër ka shprie pak më ndryshshë, ka mundsi për mëfitunë pak më tepër. Bekiam me qoftë biarini Allahu xhellahu ole me mirësinë e tij edhe apo që u mundson që në forma të ndeshme të mësojmë në forma të ndeshme ato të, të, të përfitojnë. Lloj lloj. Edukacioni këtu kjo lloj llojshmëri është edhe lloj llojshmëria e sevapit, e shpëlimit tek Zoti xhellahu ole. Andaj xhennet nuk kanë një begati. Apo në xhennet ka begati të pakufishme, të lloj llojshme, nuk e dimë na çfarë lloj begati është ka. Pas ato që Zoti xhellahu ole na ka përmendur Andaj, aj cili do thot, e përdojrë këtë loj lejshmëri në ibadetë, si kurse ka kërkuë Allah Gjellewala. Këtu këtë lutje, e atje këtë lutje. Në sabat dyre qatë e farzin e ndrejtë katër, loj lej. -lej. Her i bjen Ramazanin verë, her Ramazani. i bjen Dimin, loj lej, sti në shkale Ramazanin. I paj gjithmonë është në këtë loj lejshmëri, gjithmonë është i përkushtuar të i përgjigjit Allah Gjellewala. Këndaj edhe i takojnë begatit e lojlojshme në gjennat, sikur që ai këtu ka qenë në, dhe të atë i përkushtuar në lojlojshmej të aturimeve, Zotë Gjellewaleja mundësën që njëse të jetë edhe i shpërglyën me lojloj aturime. Këndaj, këtojnë mirësit e islamit, shumë të bukurit i që Zotë Gjellewaleja ka mundësuar që të shiojmë këtë dunja, duke shpesuar që, që të shiojmë mirësit të e dhe shplimej të allat njëse n Kemi mënë takimin e kaluar, do tëtë duan lutjen apo dhekrin përmendin e Allah Gjallu Vala, kur i dërguari salë dhe sënë, do tëtë diltin nga shtëpia. Qëfar thënë dhe kur diltin nga shtëpia? E thënë të atë lutin që kemë përmend, dhe kemë morë disa prej, do tëtë komenteve që kanë të vi matë mat, rast. Kur dëlë besinari nga shtëpia, normalisht, ajë mund niset në dërtimet në ndryshme, për punë ndryshme. Mirë, po, nëse shikon, në realisht, dalje e besimtarit nga shtëpia, dalje e parë gjadites, e ka një orientim. Pasë nga orientim, fillojnë të marrën edhe degzime rrugët e tjera. Qënë është orientimi i parë i besimtarit së del përshqërisë? Gjamija. A po, a ke mujtë me, e dalët seve të përshqërisë, ku ke mujtë me shku? Këtë sabasë si ku me shku Po zotë nërve pas një në tjerëzakash borralisht ku shkan Në gjemi efe A në besimtari Nga shtëpia ati që zotë e ka furnizuar Të kështëpia Allah gjallahu ala Ku vjen Allah në adhuran Pas taj fillan me U dhegzu në jetën e ti në rrugt e ndryshme Po duke unis nga gjemi efe Pandaj Dhekri i radhës është Qfar të thejmë e kurtëhim gjemi efe Në po, kërë të hinirë në gjemi, qëka me thonë? Si me e përmën dhe Allah në gjellë levela, kërë të hinë gjemi? Dhe si e përmën të i dërguar jalehi, së ratu kur të ratusëm Allah në kurë hëndë në gjemi? Pëllimështë të ndërruzër, ndër e më përmën haditë ndryshme që flasin për këtë qështje, disa për tyna edhe janë të kontesuar nga djetarë, po disa nga tu janë të vërtetën. Pëllimë nga pejgamberi a.s.m. është se kur hynë të gjemi, hynë të me këmbën e djathë. Hynë të me këmbën e djathë. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anëha, thotë se në gjitha pun që i pëlqen të pejgamber shmi, i dëntë ato pun, i pëlqen të, dhe thotë i girzoj atyre punve, i bënte me anët i të djathë. Me dorën e djathë ose me këmbën e djathë. Fillante nga anë e djathë. E dëntë të djathën të gjitha at Në pa të shumë se nga ato punë që më të shumë se i dënë të ishte ardhe në gjami. Për ndaj edhe fillan të hyrë në gjami me këmbën e djathë. Dhe nuk ishte kë hyrë e thjeshtë, vetëm këmbën e djathë, por ishte e shëqurëra dhe me lutja. Qëfar thënë të i dërguar e Alehi Samë kërën të në gjami? Një nga duat e më dha që të smëtuar është të thënë të A uzu billahi l'adhim, wa bi wajjihihi l'kerim, wa Dhe, e thonë të këtë lutëja Për e gëmëberi alehi salatu e salam Që do të tadë E udhu billahi la adhim E udhu Kërkaj të mbrojtje Dhe të këllahu Strago hem Sinjërë kër është në rëzek Dhe është në panik Dhe është në frik Dhe është duke ik pëjdi shka fit Qfarë kërkë në aj Vend sërëhim Dhe që ta sigurën në bidh në ti Ta mbrojnë vetë në ti. Andaj, ne gjemi përbolë një rëziku. Që vëratimi të pa aftë me e vitu këtë rëzikë nga vëjta jonë. Në së në rëzitojmë. Pra ndaj, ne përkërkojmë mbrojtje në Zotët Gjellëvala. Përkërkojmë që Allahot në bënd sërëhem. A'udhu billah. Kërkojmë mbrojtje dhe sërëhem në Allahot. El Adhim. El Adhim, aje që të ka janë përbledh. Dhe të, të gjithë në ato që e b Dhe e bëjnë më të madhin Dhe padrëshmë kërthimi se Allah është eladhim Allah është eladhim Allah është madhështori Allah është gjëllë uala më i madhi Kjo nënkuptan se Të kaj e mblidh Emrat e mdhaj Dhe të cilësit e mdhaja Dhe ajo është gjithë fëqeshme Ajo është gjithë përshetëshme Ajo është gjithë gjithë kondorë në ti E kështu në radhë Nga ato emrat dhe të cilësit e b Për në duke që në Allahu jalla u ala i këtil, nejë të kajë kërkujmë srihim, nuk ka më imad asëkur sa Allahu jalla u ala. Adë nuk ka më më më dhështorë për nefës asëkur sa Allahu jalla u ala. A'udhu billahi l'adhim. Qërë kërë kërë kërë këmën edhjad, dhe me këtë mënyur të kërkimit të më brojzë srihimit, wa vë vëjhihil karim. Dhe qëtë ashtë, ashtë kërë sa Allahu jalla u ala ashtë më d Kërkëj edhe që në më brënë Allah Gjellewala, me fëtyrë në ti bujarë që është. Këtë ka arë bujarë, Allah Gjellewala. Dhe i dërguari Alehi Salatothan, e ka përdur bujarinë Allah Gjellewala, në këtë ras për kërku, mëbrojtë në Zotë Gjellewala. Pëse këtë ka kërku bujarinë e Zotë Gjellewala? Nga se, të do që njëri, ndashta mund të bën shkjelet caktuara, të ndonazër. Njëri mund të bënd është nga njëra edhe mëkatët saktuara Mund të mosjatë mirë njohë ndhe Allahot sa duhet A këna mundësi na të jemi Allahot mirë njohë Së përshdo bëgajit që Allah në ka dhëmë Së më unë më nga Në masëfar nuk dim qëfar bëgajit i kemi e për Allahot thotë Uajnë të udhuni amat Allahi la të hësuha Në qësë dënë me i logaritë bëgajit Allahot Së më unë me logaritë të dhëmë Në nuk dim Nuk dim që sot po dal çdo dit po dal zbulime të reja shkërcësorë që flasin për trupin një, e njerëzve. E çik k është kjo, e kjo funksion tonë zdim këto çka kemi? Vaj e përdorëm beqajt e Allahut, po nas dim çka kemi nga beqajt e Allahut ato vola. Prandaj rëndë mirë gjakë ata nuk mund të jemi mirë njos ndaj Allahut për zot beqati, ngas nuk e njohim beqatin. Pasi ato që e njohim, ai jemi Allahut mirë njos, sa so duhet për të qenë në suksesim. Për ta realisht, nëse shikon në rof njerëzor Në rafës njerëzorë në se shikanë. Sa so ma te për njeri është ndaj dikujt mos mërë një asë. Dhe sa so ma te për dikush shkel vijet e dikujt. Apo, filan me SB për krahin e tija. Fër. Kjo është duke fund nga familja. Fëmijënë të si të i vazhdimeshët raspektan prënd. Dhe vazhdimesh i kryin dhe tyrat dhe i prënd e si dohet kë gëzan për krahyë parazisë e predhatut. Hesfitoi minimum. Hesfitoi me këqyrë. Sa më ti si, atë, për fund ja, jo, të rebelonte ndaj predmiti, desto fillon me zbehat për krahyën. Do të thonë ju po në shkletën e post për më eduko. Po nuk ka plotosur një dëshirë, nga sa i nuk po as si duhet. Me për më prind para mëna. Le më diqoj teatrim. Ders Allahu jale wala, roftet i soja ndaj ti mos mirnjohës. E soja ndaj ti si, buk për mysës So është so as që Elvia prapallahu xha llori beqaton këtë bën vepër të krim bujor. Ai është bujor. Nuk ndalet asnjëherë mirësia Allah e Allahut ndaj robëve tij. Prandaj këtë mbrojtje të madhe dhe këtë përkraje vendimtare të rëndësishme po e kërkon më bujarin Allah xha llora. Shikos ka thonë përshëmull Allahu i drejti. S'u vë kërku mbrojtje që po duhet me dërgimin e Allah xha llora, s'e ka zvënhis atë ose me e kërku për shumë me një qëka tjetër me të përstafshme se bujarja latë nuk mund të gjeshë atëm. Dhe ka kërku mbrojtë në Allahot dhe ka kërku që Allahot të astrahan të kaj, të fillimisht me madrështinët i, se veç të i munisht, po të i madrështorë të i gjithë fuqishëm edhe me nga ndalë këtë mbrojtje, qëfar mund të bëjmë? A mund të rëmbim? A mund të marim e dhunë? Cë mundëm? Mirë po shpresën ju nëse ne më marëm këtë përkrojë o zotë ju në me Më bujarin të ndë, me mëshidhen të ndë Për në ishë ka lidhjë al-adhim edhe në al-kerim O sultanihil qadhim Sultan përshin dhe tëtë sundimin, përshin pushtetin, përshin fuqin Al-qadhim të hershme, të pafilim Allahu Gjallahu ala ka pushtet të pafilim Çdo pushtet në dunë jo kush do kohë këtu vot e ka një fillim. Po vallahi ka dhe një barem. S'ka njeri në dunë që si ka përfunduar kur pushtetin. S'ka kështu. S'ka njeri në dunë që kur si ka përfundou begatia. S'ka kështu. Masha Allahu ze dhe valla. Andaj, shekosi bukur na mson pegamë son tan tan drosë të, të, të kërkam për shembun mbrojën një e njëri ta von. Mbrojem, rrujm a i s'moët, a të një vetë në vesën e këshurë, vetë në vesën e mëronë, lemoneve, a i habitët me një punë tjetër të ikonë, haranë, haranë me na furnizu, haranë. Paramënarë për, për shambullë, ojri, oksigen që e thithëm, oksigen që e thithëm, paramënarë me konë për, për shambullë, ndorën e, e prindëve. Dore në në nësë mekonë, nona me pasë, dore oksigenin e nëmë. Kështë të ekë mëte. E që në në në zëmë të apë, për harranë. Habitë të ikënë, harranë me të blitru oksigenë, denës të eftërë. Allahu Jalloh nuk të harranë. Apo? Kësht e manë në këtë tokë? Allahu Jalloh në valë. Për i kële ka këruj e manë në zënë në jalloh në valë. A dhe ka thënë, la te equduhu së në, Gjithë Allah u Gjallahu kujdesit Edhe kapu për këti qënë është i pafilim Për këtë që Nuk e ka pëkotja, nuk e ka pëgjume Ledhë me Zodin Gjelalhu -Gjel -Gjel Sultan Il Kadim Sundimi i ti, pushtet i ti është i pafilim edhe është i pambarim Kurs maran Asë nuk zbet, asë nuk dopsot Asë nuk zvoglot Sultan Il Kadim E u dhe bilaj il adhim O bi vajjhji hi il kerim Më sultan Hilkadim, mine Shejtanir Rajim. Juko, gjitha këtu, o zëtë, kërkoj mbrojtën të në tënë se ti të e më i madhi. Dhe me ftyrën tënë që ti të e më bujari. Dhe me sundimin dhe pushtetin të dhe puqin tënë që jenë pa fillim. Që ka për të me kërruka shumë, anë të ula? Që ka për të rëzikon të ju ka shteje, për? Sa ma te për njëri bëndë rrgja, a po? Aqë më panikë është. Të ndryshë për shambull, shkën në spital edhe për shambull i qetë në të kuptim se kinë të shla në një fëtofja tjeshta, po. edhe shkën për të në ranë ullësh, nuk, nuk, nuk bënë rrgja shumë, nuk bënë imponim shumë, nuk shumë e i paranë, përse rrani sh, sër diçka shqecu se panike madhe, kene me për mjekë për po jo diçka emergjente. Më chimësh ka pa shumë lallon ruti, më pre, rrjedh gjak. Çtohet? Shtuot, Çtohet imponimi? Kam, as pa të marr rrezik. Me kush njiçka për jetë, sa më rreziku më i madh, atë që është kërkë, kërkimi i mbryzmë më ma, ma i madh dhe më ma i zhurnshëm. A do e udhu të shikoj gjithaqto, udhubi la la dhim. Atë këto që i përmana u biwajhil karim, u sultan i karim, çka të më gërkuti. Me amin Allahu te la dhim madhshtori. Elkerim, aj që është më bujari, aj që pushtetit dhe sundimit është një pak fillem, që ka përkërkan? Kush për të rëzikon, ka që tepër, prekutje ka që në panik, që të tërë këtë mërëj në përkërkan? Bine shëjtonëve të gjimë. Në mërujë Allah nga shëjtoni Malkum. Në mërujë, nëse armik më të malë sa i nuk kemi, problem më të malë në këtë buë sa i nuk kemi, në so, njerëzit shëjtonin se bo Se po në që një problem. Dërsa, nuk i ka deviju njerët më tepër nga rrugë Allahut. Nuk i ka që në gjëhlem më tepër, se së shëjtane vërë. Në kuptu shëjtane realisht, një një një abstrakte. Po, në edhim që ka shëjtane, po duqyush, si me kona e diçka imaginare, një diçka reale. Dërdo e është real, veç që të nuk e shojnë nga. Veç që të nuk e shojnë. Ajo është real, ajo e gëzistan. Shëjtona më po, sprugojë po. Por ajo që më bën syçjet, vazhdimisht më bën vezëse, vazhdimisht të bën do të tërhece, yoshse, atë çellë që ka ndëruar, ta bën dhe si ju jo, tërhece, ju jo të përshtatsh me atë çellë që ka kërkuar, veç me të larguar nga kërkëse Allahu i jotja, vazhdimisht në luftë të vazhdimisht. A për ty më të ndarozë ekzistimin e shëjtanit me këtë realitet A e jetoj me jetën tonë si pjestartë një beteja dëvajdushme. Gjithë jenë luftë. A e për e të në kështë. Jo gjithë koshë. Jo gjithë koshë. Andaj përsa besimtari i rëngati kësaj beteja dhe kësaj luftë me shumë beteja, me thonë me drejtë, dhe i rëngati goditive nga kërmik, a që mi sigur të shumë. Sa ma nga fletë që është ma i hutu, si vëndën vëmën se kamën si me konë shëjtani, me konë vëzveset i me këmsimi ti, aqë më letë bjën të atërën. Përndaj, pegama është në shikarë, në gjami ka i e dhe ka thonë, o, a zëtërujnë për i shëjtani. A se, rralisht, edhe këtu nga të smanë shëjtani. Ndodhë, kjo më ferios me këtë, kjo me që zonë, kjo e më bëni vëpërën, Anuja, xhamia e vrinçecis, është vranjëratist, afër i bashkallakut. E pa ndodhti nganjëre fërkime caktuar me ndodhen. Ku shkon kët shejtani? Pse? A ti të dillo se kena lom mirën, çka na përzoftim sira. E pastaj i jap mundësimin aty, madje do kuimi namaz apo. Kur hyn në banjë, çfarë thon të? Mëruaj nga. Flesina dhe ndysira, hubu sul khaba, sigë më thon shejtane. Kër bjerë me flajtë kështot, kërhen gja mjështë, faqtë mjështë kërkan të mbrojtje, nga se rezikon dhe i tishtë të permanent, i vazhduhshëm, i pandalëshëm, gjithmonë. Andaj, pegamërës në dintë e këtë. Andaj, kërkan të vazhduhme në mbrojtjën e Allahu Gjallewala. Dhe, kër këtë e thëmë të pegamërës në, pasaj është edhe një piesë shtojtë e një lutë që e thëmë të pegamërës në. Të të pasë i dola, thënë të bismillah, o salatu, o salamu ala rasulillah, Allahum eftahli abuaba rahmetik. Thënë të bismillah, o salatu, o salamu ala rasulillah, salati dhe selamit qëfën bëti të dhërguarin, në Allahu Jallahu ala, Allahum eftahli abuaba rahmetik, o Allah mi hapë dyrëtë mëshirës, thënë të dhe hëndë të njëmijë. Shtojtë të këpjesë a bismillah, është kontestu të këshumë djetarë, Totu shumë gati thohet se nuk është e vërtetë, nuk ka transmetim të sakt që peigambërshem ka thonë bismillah kur ka hyrë. Po e ka dhënë këtë pjesë të parë se ka auzu billahi alazim, o biwajhihi alkarim sultan alqadimina shaytanazim, paseqan wa salatu wa salam ala rasulillah. Mbi për salatin ka ardh kërkes, ka thonë kur hyn xhami, sallu alayh. Dervanit sot e vott me muafa. Ndërsa disa pjesë kanë edhe gojerësh që praktikisht i ka thonë peigambëri alayhi salatu sallam. Andaj as-salatu wa s-salamu ala Rasulillah. Kërkojmë brojt në Allah në nga shetani, nërgonë salavat një pegamberin a.s. dhe bën lutje që Allah me ti hap dyrt e mshires e ti. Kër është hyrja në gjemija. Qëka është as-salat? Se përthot, was-salatu wa s-salamu was ala Rasulillah. Qërshush as-salatu wa s-salamu ala Rasulillah? Qërshush as-salatu wa s-salamu ala Rasulillah? Dhe dhe Allah në ka obligu me thonë salavat në pegamber s-salamu ala Rasul Su në al lehzab, Allahu thot, Inna Allahe wa melaikatu ju sallu ne ala nëbi, Ja ejhuha lezi ne amenu, sallu alaihi. Allahu gjëllewala dhe mela këtë ti, dërgujnë salavat i pegamberesëm. Ojo që keni besuwa, dërgani edhe jume i te salavat. A na jo le matë kanë thënë, se salavat i Allahut në bi pegamberin qëka është, Me përmendë ata duke e lefdruar, duke e ngritu në shëshrit e larta në qilë. Kësha Allahu Gjelluar. Ti thush, es-salatu, es-salamu al-rasullu. Realisht, kërkanë gazot e Gjelluar, që Allahu Gjelluar me e përmendë dhe me lefdru, pejgamberësën, ajo është lefdruar, e lutët e lanë, apës lutët. Mirë, po, a, në ka mundës u që ne të përkjëtojmë nga kemirësi duke e lutët e lanë Gjelluarë për pejgamberën a.s. Me leket, kër Dërse besimtarët Bëndua dhe bënd lutë për te Kjo është asalatu Asalat është që të lutë me që Allah Gjallot e jepë mirësin dhe begatin Që asë një robin nuk ja ka dhënë Më jadhëm kujtë Pegamberit Aleyhi S.A. Dhe asalam Fjallat asalam u lemar të kanën Ka dhisa kuptime Njën nga ato në në lidhë me emne allahet asalam A thamna asalamot Allahume entë Entë asalam Ose ti e asalam Qka i bjën asalam për ti pritiu Allah vëshmtimin, për ti e vije mirësia, për ti vije paqja dhe rehatia, çdo gjë e rehatshme dhe paqë për ti vjen. Andaj o Zot, nga emri te selam, jabi Muhammedu alayhi alayhi salatu wassalam. Selam është një lloj rehatie, është një shpëtimi. Andaj themi lavdat te Allah, dëshpëtimi Allah qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allah me eftahli e baba rahmetik O Zot, mi hap mua, O Zot, mi qel mua dyrte e mshires të ndë. Qka mshires të ndë? O Zot, po ju në gjemi, në bashta namaz jam nuk me qelë, në basht me koncetrim. O Allah, pëlletësaj e pjesin e munguar të namazit me rahmetin të ndë për në japët. Apo? O Zot, shumë fëshë e shmëllimin tim dhe të namazit me mshiren të ndë. Nga se me drejtsi me në të jetu Allah me drejtësi të ndërëzër, nuk në ben hesa pëmira. për mirë atë. Por në shkësim që Allah Gjallahu Allah, me në të jetu me mirësinë e ti dhe rahmenë e ti e këtu këna i më të të të të të. Këtu Allah o prënanë, pas të të të të. Me rahmet prënanë atë që nuk e prënanë me drejtësinë e ti e të. Ijab. Këtu vina me i falë më katët, anë e o Allah, për hirtë më shirës të ndë, dhe me më shirën të ndë e o përfino zot dhe i më artu më fal në sa bashkim na lidh o Allah me zveti me rahmetin tënd dhe na bot bshëruar me zveti që të kimi rahmet ndirin do të qetet. Dhe kjo është pjesë e kërkjesa, ku s'i gjem të thon. Pra kur këtu ti të mesëm tori thon me kët kuptim, si me Mozuti u dhofa. Me kët siguri tet, me kët përkushtim kërkon mbrojtje Allah nga shejtani i cilëral është tenton në çdo mënyrë me i bëj zhurm kur ai të fal. Me ashtit mat Emëdë konstatuat, tipokar kërkimbroja, te Allahu xelaluqë, të, Allah të futet në strohimin Allah, e Allahut, mëmbrot nga shejtani. Po dërgon se ne vapi pengamenëson po fiton nga Allahu xelaluqë 10 shpëlimë ende për një xhami. Për lutë Allahu me të cilë dhëtor Ahmeti të vat, me gjitha këto para për agregaditë po për një xhami apo. Çfarë çetësi është kjo? Çfarë prejë është kjo? Çfarë para agregaditë është kjo që më u fut në xhamime kët kërkimbroti dhe këm shita ka kë Allahu xelaluqë dhe na mozi të drozo me kët lutje, me kët dhikr, jo me kët kuptim tjetër, jemi më i përgatitur. Edhe lutja më thon si përmesh pa ditë, çka po thu. Kemë thënë, jeri është dini të mësuj përmesh lutjen, por për kthimin, edhe kuptimin. Edhe ku të thot, thonë, thonë këtë, kështot, me me allan, gjelloh, më thon, po e them kët, për lësallon kështot, Allah më mbrojt. Nëse në lës për Allahun xhellaq Allah më dhom mshir. Edi që mshir Allah nuk vjen nëse na nuk mëshrojmë mes vetë. Atëra Kër ty në gjemime në, kom me respektu këtë, kom me dashë këtë, kom me mshuru këtë, në serajisht kom hinë vendin e, vendin e mshires, vendin e dashuris, vendin e respektit. Dhe kjo pasaj me bëndë ndryshë ndaj gjematlive, ndaj njerëzë, një sikur së ndoshta mund temi, kër nuk i kemi këtu kuptime para, parasur dhe para veti. Këtu e njësa kuptime e shumë dhe tjera që dalin nga lutja për ega mersën që e thënë të kurhëntin e gjemime. Falle i e pastaj kur do të nga xhamia fontë gjithashtu do thot lutjet e caktuara që do të mësojmë inshallah në takimet e ardhshme. Ne subhanallahu xhallahu që Zoti xherlor me na mëshirë. Dhe Allah xherlor me na ruaj nga xheri i shejtanit dhe çdo pasuesi të shejtanit. Dhe Allah më na ruaj nga rrugë e keqe dhe nga ajo që Allah është i pakënaqshëm me të. Ne subhanallahu xhallahu që Allah më dhënë sukses që fjalët tona dhe veprat tona të jenë përputhje me atë që është Zotë i unë i knaqët, në mbron nga gjdojë kjeqët, në rëzimë këtë dunja, në allahot në ruën, në mbron nga gjdojë dënebë në botën tjetër, dhe të në bën nga ta që nese par allahot dalim faqe barë. Zotë i është poblevë dhe u pagufë më -mira. të mira, dhe i në të kiminashën, sallallahu ala muhammëdin wa ala ahli, sallallahu ala muhammëdin wa ala ahli, sallallahu ala muhammëdin wa ala ahli, sallallahu ala muhammëdin wa ala ahli, sall